Ну, ти слова десь таки понабирав. Це що ж що за притичина? Чоловіка живцем набивають на палю. За добу він помирає. Я ж бурнув недопалка в траву і підвівся. Ну, поїхали. Ми заглибилися вже по пояс. Земля була тверда. Ніщо не вказувало, що тут має бути льох. Глини, однак, не видно було. І я сподівався, що ми на вірному шляху. У пів чоловічого зросту, розгинаючись, гірко вирік Шамрай. Шур сягав йому по груди. Старий, тобі не здається, що нас пошили в дурні. Марко, приміром, або папа Мушкет, або й сам Іван Шамрай. Схил розмита, сказав я, налягаючи на заступа, ти копай, чоловіче, копай. За двісті років над льохом насунуло метрів зо два землі. О, тут щось є. Заступ гукнув у якесь дерево. Шамрай кинувся допомагати, і за хвилю ми викинули з ями затлілу дубову колоду. Потім знайшлася ще одна, тоді пішли уламки дощок, цегли і якісь черепки. Льох, немає сумніву, сказав я, втомлено спираючи на заступ. Схоже, що завалилася частина стелі, а це, здається, сволок, і він лежить на стіні. Ми знову поплювали на долоні, загарливо взялися до роботи. Ось із-під руїн показалася стіна, вимурована здоровою старосвітською цеглою. Потім окреслився причілок і двері в льох, завалені млиновим колом. Майже всеньке склепіння впало, однак частина стелі ще трималася на грубому сволокові. І я підозрював, що скарб, якщо він, звичайно, вцілів, лежить десь у кутку. Шамрай працював як навіжений. Його тіло невтомно згиналося і розгиналося, а земля летіла нагору суцільним потоком. Враження було таке, наче в цій ямі. Риє і риє якась машина. Коли частину сміття було перекинуто нагору, під склепінням зачерніла вузька відтулена, щось таке, як піч. «Залізте, га?» – Шамрай Гарячков подивився на мене. «Я залізу, гаразд?» – я похитав головою. «Обвалиться! Давай відгорнемо землю!» «Давай, давай! Тут небагато, якісь дві-три машини!» Шамрай дивився на мене, і я бачив, як здоровий глуз бореться в ньому з нетерпінням. «Ну, ну, нікуди від тебе твої гроші не дінуться! Яких півгодини, та й квит!» Він усе ще зволікав, і мене охопила тривога. «Не дурій, чоловіче! Ну, що я буду робити, як тебе завалить? Ти думав?» Ми вибрали вже чимало цегли з підніжжя завалу, як згори запорошила земля. «Тікай!» – крикнув я, втямивши в чому річ. «Тікай! Чим душ тікай!» Ми на силу Божу вискочили з ями, як унизу почувся якийсь шелест. Мов у сповільненій зйомці вся та купа цегли, дерева і землі стала нахилятися, гребень її переламався, а наступної миті все воно зі страшенним гуркотом завалилося назад, зійнявши хмару куряви». Я подивився в яму, тоді одвів погляд, тоді подивився знову, не вірячи своїм очам, а тоді безпорадно озирнувся. В долині стояла в'язка, мертва тишина. На розбитій сірій дорозі, котра зміїлася понад ярами, перетинаючи їх в кількох місцях, не видно було ані лялочки. І саме повітря, здавалося б, заклякло в напруженому похмурому чеканні. Ось воно, видихнув нарешті шамрай, боляче стискаючи мене за плече. Старезна скриня, кута грубими залізними штабами, віко помальоване парсуною козака Мамая, фарба блущилася, під нею видно сухе, мов кістка дерево, груба верства двохсотлітнього пороху на скрині, на цегляному мурі і на тесаному дубовому стовпі, котрий підпирає склепіння льоху. Я поворухнувся, неначе в вісні ступив крок уперед і, спотикаючись, почав спускатись униз. Ми зупинилися перед скринею, не знаючи, що робити. Нарешті я глянув на Шамрая, пильно, вивчаючи, не мов вгледів його перше за всеньке життя. І мої пальці поволі почали згинатися, змикаючись навкруг здоровезного сталевого лома. Не наче я підняв того лома, що сила замахнувся, описавши в повітрі коротку дугу. І одним ударом збив зі скрині оте помальоване вікно холодному сяєві пізнє осіння дня заблищало, загорілося коштовне каміння перснів і діадем, браслетів і медальйонів, сережок, намист, кулонів, гребнів, тьмяно засвітилося золото німецьких талярів, турецьких цехінів, молдавських дукатів, польських злотих,